чи насильно хтось їй у воді смерть заподіяв, але не було втопленицям спокою, жили вони вічно у водах озерних, неспроможні зректися власних гріхів, спокутувати їх і звільнитися від чужих гріхів, що спричинили їм таку долю. Колись, за таких ще давен, коли і роки не рахували, і чисел не знали, красуня з глибокими, блакитними очима Мала брати шлюб із коханим їй парубком. Юні обоє, залюблені, батьки щасливі. Пара хоч куди, на все село. У ніч перед шлюбом, ще з молодий з хати, І ніхто ніколи більше не чув про нього. Мов би забрала його нечиста сила, Демон заніс на край світу, Чи якась Мара поглинула. Ще з юнак, а наречена його шістнадцятилітня, Стратила розум, чекаючи та шукаючи. Так і ходила причинна потім по селу, по лісі, шукала і гриби, і все кликала свого нареченого, а кожну ніч, вкладаючись спати, готувалася до завтрашнього весілля. Кожного дня зранку шукала хлопця у його батьків, у своїх родичів, по селу, а потім йшла в ліс». Згодом почала вгадувати, що з ким станеться в селі, пророкувати смерті, одруження, біди і радощі. Її стали боятися, її погляду від нього тікали, мала очі, як дві сині свічки, палали так, що і в темноті видно їх було. Одного разу прийшла додому батьки, вже звикли за два роки до біди І раптом спокійно і тихо каже «Я вже знаю, де він Завтра піду до нього Так що ви не ображайтесь, тату, маму Якщо раненько вийду, може, і не попрощаюсь Тому що збираюсь у далекий свій путь до милого Батьки думали, що то все звичні її примовлення а вранці не знайшли її в хаті. Хтось із селян згодом надибав одежу її біля ставка і сказав батькам. Шукали і в ставку, і в поблизу. Та з нею пропав і слід. Нареченого ж залоскотали русалки, залюбили до смерті, коли він пішов поночі на ставок неподалік від хати сполоснутись прохолодною водою, Бо не спалося йому перед весіллям. Хлопець був гарний, ніч місячна, Русалки гуляли. Не вборівся, забрали з собою, залюбили. Щоб не щинився у лісі галас навколо ставка, Щоб не почали їх ловити та ганяти, Занесли його підземним приходом у далеке озеро, а там кинули на дні, закопавши в пісок. Причина прийшла з хати ще поночі і рушила до ставка. Роздяглася і пішла у воду. Русалки ховалися від неї, боялися її, бо раптом в воді вона вчула себе вільно і легко. Розум до неї повернувся тільки інший, глибший, всевідний, потойбічний, яким вона жила ці два роки, аж поки лісовики сказали їй йти у ставок. Це її шлях. Вона прийшла дном до найглибшого місця, де причаїлися три русалки, що жили у ставку, і спитала, де він. А русалки, мовчки, ні в не кажучи, повели її глибинними ріками до того далекого озера, на дні якого у піску лежав її наречений. Ідіть геть!» – сказала вона русалкам, і ті поспіхом подалися назад до свого ставка. Вона вже не могла мстити їм. Це було їхнє полювання на юнаків, поночі особливо, затягати на дно, залюбивши, залоскотавши до смерті. Вона вже належала до цього світу і від певного часу не могла мати до цього світу людської зла. лише почувала свою силу із верхність тут, вона знала все і про них, і про себе, і про нього, і навіть про те, що буде. Вона знайшла свого нареченого, але то вже був не він. І вона не була тією, що ж від втрати коханого два роки тому. Вона була тепер своєю у цьому підводному світі. Але вона мала знайти його і знайшла і їй стало спокійніше. Вона дивилась на нього силою погляду, свого зробивши його неспотвореним, відтворивши таким, який він був колись і чекала, доки прийде до неї сила, її нова сила, яку вона лише